لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صلى الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ان بين يدي الساعه فتن كن قطع الليل المظلم يصبح يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا فيصبح كافرا صدق الى اخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد Pasi që tema jon është njohër Prejavës kaluar Na kemi të bojmë një problem Prej problemeve Për të cilën Ash lajmëru një mjë e katërshin vet Para që në dhvim këtë bot Problemi i sprovëve Dhe me thënë problemi i kohës Kur do të këtë fitne Fitne e ka emnin teme a jon Do të të të ditat e, e, e sprovëve Kur ummeti I Muhammed Mustafa sallallahu alai Do të kalem Ditat vështiran dinin e ti Hadisin e fundit për të tydelisë që jomë ditën e jumë javën e kaluar ishte fjala e Resulullahit (salallahu alejhi wasallam) ka thonë ne nuk e sqeguvëm hadithin realitet e lüzum edhe përkthim xhim se ne apo një pjesë të hadithit edhe përmtu hum xhim me këtë hadith do vazhdojmë sot edhe disa hadithe tjera me temë që ditë jumate të madhe Allahu xhellahu zelalu duke lutë namazin e jumës edhe gjitha ibadetet neve edhe çdo musliman anemandotës ka buzë ndaj ibn inshallah جمعات اندروه ارتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديثنا افارت صودت سيدينا بان اترانس ميتان ابو داودي صار ان بين يدي الساعة فتنة ترى ديته كيابيته ترى ستبوه ديته كيابيته دوت كتب ربليمه دوت كتب فتنة دوت كتب سبروه ككفع الليل المظلم فباش سيارسينة ناطس Dash se si pjesot e natës më të errta. Aç do të jenë problemet edhe fit në të mbroja. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsika kafira. Rezultati i kthimit të fitnës, rezultati i kthimit tek kush do të manifestohet? Kush do ta paguon ata me shtëpinë? Çfarë do të ndodhë? Deri aq larg që të shkojnë punët, pa rasulullah alayhi wasalam do të jetë aq vështirë نزة كاتر ورش ما يكبر فيه مسلمان فبدو نداعطا نزة كاتر ورش يصبح الرجل فيها مؤمنا جن سباين من جيس جن مسلمان مراميا يا مسلمان كشتو يشي في عالم يوانا كالو من حديث ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا شكون مفليت مراميا من بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان جن عظيمي من جيسي يا مسلمان A ka mundësi me ardhë nasë bashku me gjëmatin tonë, deri të konkluza shumë e shpejt, deri të në rezimet, të një përfundim shumë i shpejt, me ditë përka mundë dhe të me ardhë që një njëri prej njëve, që të sabale musliman, të zënë ota jo musliman. Të zënë ota jënë musliman, të në gjallë drita sabale jo musliman. Qëka ndonë, qëka udo? Ndon? Ndon? Edo në prej problemeve të fitmeve, për shembo. Njëoni prej muslimane në këtë zamonin Do të ndëgjën e ejën e dhe Do të ndëgjën profesorin e dhe Do të ndëgjën mësusin e dhe Do të ndëgjën flakën e dhe Të gjitha fjallit që ka të t'i fële Do t'i more për besin Hojtja për thotë Allah u ka thonë Këta duhet me besu Hojtja për thotë Rasulullah alesmetu selam ka thonë Kjo është për të besu Kur dalë për e gjamië Takot me një njëri fili a spjegën të kondër tënë Në Në përmet revistës, në përmet mikrofoneve, në përmet gazetës, këtë dhjune, edhe adze, edhe kja është pra, e vërtet, të mënë pra, së bërë në ditër e gjumajit, ka qënë së bërë në mësliman, kja rëdhe kërë në mënë dhe gjumajit, në mërami e kërë ju ke zonë qera dhe besë, shka nuk kanë dozë besini, shka të ka zonë nota. Ka zonë nota dhe në mësliman. Në besën e iqtën akshomit, Në aposin e akshom me mramjen e notave që rin masdarke, i ngon disa etë disa hadithe, mos i tingojsh hadithe të ajetën me zhnisin e ulë mavë shtonte sfia e li zon ni kanal televizori të mas me notë, ai vënë dopula gjithë të cilëve vetëm kufri banëshë të koshkur kush, kush era ajo kalën shpirr kolaj, notat gazon musliman, sa baji sht ka xhel يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا افن القاعد فيها خيرا من القائم تكاد باي ست فيله لي فرسول الله عليه الصلاه والسلام الى تنبرنا طور الاسلام مندي ما يجي ناس نيمونير تتركون فا القاعد فيها خير من القائم a i shka është në ketë zaman i ulem, është majdashur të Allah së a i shkan Ay, mai, mai usha, shka në kam. Wal qaimu khayrun minë al-mashi, a i shka në kam, a i majdashur të Allah së a i shka hetë. A i shka të hetë, është majdashur të Allah së a i shka të mga. Tënë gjëmoti, edhe kanë drejta, që tëtë fundit qështëni, bashkë qërta nuk i kemi, njënë i rënësa, Unën ma i dashër të allahu se a i shkanë kom. A i shkanë kom, ma i dashër të allahu se a i shkanë të hetë. A i shkanë të hetë, ma i dashër se a i shkanë të ndo. E të kohë po? Kus me të ma i dashër për i kejve këtu? Pra, kështu së pjedoj e dhe. Ti të i fundit e te ka i pari hetë. Ti të shë të ndo, atë që të mëre. Kër të mëri ishtë ajo... Maret të ratën të masë të masë e berit vishë të ajeripar i tëli si është maj i dashur të Allahu Gjellë në Gjellu E shka ka të mshatë në ketë hadith madhë kështo Shka ka të mshatë Dë të fatë se si tishe në kërë Je e maha për fitness Si tishe të herë edhe maha për Si tishe si tishe të nga edhe shumë shumë shumë maha për fitness Hala se kimi ketë qa problematikën Halan këtë hadith nuk është zbërfi felvi i problemit, ajo bërthama atomike e këti problemit, elektronit e neutronit e protonit e këti hadithi halasja në zbërfi mirë. Do të thotë, sa ma shumë të qarkullosh të thotë, sa ma shumë të hefës në ato ditët paraditës kiametit, ta kohë është me ma shumë njërë, a ta kimi me ma shumë njërë, shka të me thonë këtë zaman, me sigurise, te me ajo në dërinë fundë dërësit të thotë, do të që dhëmë të kassiru kësijekum kja është e javës kalube në pjesë hadisë të re hadisë të javës kalube kassiru kësijekum fa thani shijjetat thani wa qawësin atë harkon me të filen shijjetin e gjuni thani dinju për toke thani në atë damal fa wa kassiru awëtarakum e nështizat edhe që gjithë atë kejtë bani copa tota, armët që i keni thani me nëndëgjun këtë moment dhe njëri materialis a i cili këtë botë e shatë ndryshe a i cili këtë botë e shatë e shatë ndryshe praktikisht nuk ashtë ndërsin tonë janës kalume nuk ashtë ndërsin tonës sotë këtu nuk dhe tjenë ndërsa të dërsin arshën edhe këtë i, dhe, që këtë fjallën i ndër që e kësh për të lemas që e që shë njoj njërës t Epse me i thish t'izat? A nuk ka fjala o gjemot ndëruar me i thish t'izat për që tërkand, për a shfjala në këto momente me dhlaun të tanë si t'kishe problem me e thish t'izat. Me e thish harku në të të të në dhe gjunë që i gjetën, me i ra për toke për shkak se dëbën më mirë edhe largosh për i fit në tjetën i qetë. Kësa i thonë për për për për të të të të të të të të të të të të të të të të të Kësa i thëjnë arritje transitive, arritje shpejt, a ekspres arritje dërë të pacha me vlau. Ua vëribu ucën ju fa kumbil hijjara, mërë një shpatat e juve, tha rasullullallet, sëratu selam në të zamen, edhe bini ju përguri. Mërë një shpatat e juve, edhe bini ju përguri. Në përse një shpatat? Po si ta kësht e shpatën e thime, s'ki ishka me nërejnë kundra vlajtë e këthi përguri nuk ban mo s'ki i shka me nërën këndrë vlaho pra jeton ti i lirë prej ati edhe të njojtën a i prej ti jeton i lirë kështu dhe prënin momentet e, e, e, e fitnëve nësi sprani mazarkë kur dalu në sabale ati i ka zëj nësi sprani natën e shafaj kur të takon të, të palën harë me ta unë e shka i banj mos u pregaditni me dëmantu kejtë shka të funët mere shpatën tone e dini për toke prishja të ejtë thaj e kejtë Mëzdil në jesër, mëzdil, s'ka nevoj, kështu jetë të një të qepë. Fa i ndukila ala ahadikum, feljekun ka khajri bnej Adem, fa për me qenë joni për juve në shpjër e vati së lëmum, qështë të sellë një pra? Për me qenë joni për juve në atë ko? Mësusi majmaz, lazni dashër, Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, me dresja atia të fulë. Hadisi Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, po në të i ndukhile ala ahadim minkum fëlljekun kë këkajri bënaj Adem po me usëllmu njëri për juve në shpjen e vetë në simonir që vahat jam të mejtë kërkënës jam të ngusë kërkënës jam të esha o me në shpjenit i pëmhë shka me po? fa konu këkajri bënaj Adem banu si a i maj miri për i gjendë dhe Ademit java kalume shka fa për njëri për i gjendë dhe Ademit Si shishim sella të pe përstrisim se alaje mi të fornë në lidhje, në atë që ka kemi fornë javën e kalume të në të të kalujmë inshallah definitim dherës në sotit. Fala in basat të i lejja jede kallit e këtulëni, ma ane e bi basetin jedi e i lejja kallit e këtulat, unë lavë jenë prej nënë edhe prej babë, si të asgatës dërëntonë e me më prej muë, unë nuk dëtë asgatë i dërëntonë e me më prej muë, unë nuk dëtë asgatë Si të asgatë është i gjuën tërën ndaj me, o nuk dhe të asgatë i gjuën ndaj ti. Si të alëshej shti sinin në borën tëmë, o nuk dhe të alëshej shti sinin në borën tëmë. Si të mashtisht i dorën gjatë, o nuk dhe të afu të dorën gjatën tëmë. Kështu dhe tjetoj, minshallah. Kështi sistemi e kemi me do e mos me ju kësi. Kështi sistemi e kemi me do e mos me ju kësi. Me do e mos, zdashtëm, zdashtëm se kejtë si gjitha sistemet qera jashtë të këti sistemi janë në domin tonë. Të gjitha sistemet qera i kemi pagujt me shpinë. Të gjitha sistemet qera dhëtë i, i pagujt me qafë në armëri si mështë thëmin këtë sistemin e islamin, sistemin e Allahu Gjellë Gjelalu, i cili përshkur të thotë, musliman aje kam drejta, i kam mundësit në kebo me dhije se banë me të lonë në katër onë të mija, e di që i prej tije jam i lirë. Ma shpine, të më, për para, të më. Në gjatë edhe në mëjtë, këtë jeshi ullëm, për mu nuk lune rëllë, dhe 241.000 me muslimani a mi rrëthu. Në këtë me mund pra shprahët liria e jetës, shprahët liria e plotë, edhe muslimani gjëtojnë kënoqën. Në si rase, nuk ka pëllitë, në si rase, nuk ka garë, në si rase, nuk ka përde, në si rase, nuk ka hujë kërkën, në si rase, në si jetë, Për atë shkak njerëzit nuk janë të dash, me, nuk janë të dash me ardë dherit e ajo që ta kuptojnë se një islam jetohet lirë, qak një islam edhe shtetit njerëzit ju delirë, edhe shtetit një islam njerëzit ju kushton pak gjemotin dërshëm. Nuk ju kushton muslimanve shtetit e islam shtrajt sa st laikve për shembul. A ka dëshirë gjemotit të ndëgjën një shembul shumë të shpejt, shumë të shkurt, shumë të thjesht, Se musliman në shtetin ju tako shumë lirë, ju ju ju ju, ju, ju kushtor shumë lirë me majt. Për shembull, njëri e ka vrarë njëri rruga zot në rug. I ka ndodh, ka ndodh, çka ka ndodh, njëri e ka mit me kerr apo me drua, me shatia, me diçka, e ka e ka vrar. Në xhijhin Islam, në shtetin Islam, nuk duhet që ti si procesesh ti çka punon. So i një shkon të rrej katënd. Shko të Hoxhej Katunit, ajtë kalëzën. E ke mitë me qëllim. Duhet me të mitë të vladhja, më kri. Gjakun taj me ka ndorë familja ati njeri që ka evra. Si të dojnë të falit, si të dojnë jo. Si të dojnë ato jo, në më një ardhë presin të gjamija bitë të gjumon mas në mozë. Me shpat presin. Sa të delë qike, sa të pare kushton? E patë që shtetisa lirë delë në islam të Hoxhej Katunit. Për gjabim, në q 300.000 markë bani azër shkake, shkake vraga bimë Si kam kumurën në këtë zaman 300.000 markë në gjithë Shpi se jeti ka 100 shpi 400.000 markë për shpi Mlov Në lovë burë, në burën në zbarë ke bani muhabet Shka dhe me përnë cullin familje e dukume dhe cullin pa dukume A me që fi cull të dukume dhe pa dukume dhe në kam ras familje Asë norën se ngonë, asë babën se ngonë Asë laurën e maën se ngonë, asë mishën se ngonë Tërkan nuk e ngonë, hështë veç vetë Me në nëndot vetë, kejtë dënjonë E në më shumë se dënjonë ati Tënë e mlejë dhe në ato plesë të shpia Edhe i thonë ati gjellit vetë Qire miro Pa dhe shka do me thonë e huja Pa dhe shka do me thonë, e këtë qartë 300.000 mark 300.000 mark Rafsh një qinë vetë duesh me përnu Mi darë, një që në vetë katrimi morë ka me, me standardin e kolumik, sëndit duesh mi darë të e të pagusht një damë, qësi sojë, pra mëshu me melë, zë atë i ligjë i islam të mësh me melë, po a këtë jala, sa kështë tëmë që ki më abet kejë, pes minuta, për që atë i ligjë i islam ka thonë shtetë i islam, shko të ozhe i katëmurit, vajnë këra një kërime dhe, a shka për së këgërë, që ke të ligjë për spjëgjër, jo ja, advokati, jetus, i prokurori, i rishveti, i hini, i dullu, o dlojëtë të mas, të para, i kshim qëllë, i kshim shlujë, oho, katastrofë, katastrofë, një flama li, një flama shumë kollaj, për qatë në shtetën i flam njerëzit janë popullë e ashpasanik, për qatë shtetën i flam popullë e gjemot e ashpasanik, për shkak se ato shumë pak ma strafë boj, ato shumë pak të agra kanë, ato shumë pak tatime kanë, kej që ka të punoj në fit Fa fa kësiru qësijekum a utarakum, wa qëtëju a utarakum, wa dribu sërufëkum bilhijara, fa i ndukhila ala ahadim minkum, fa tësitësulmanit të shpija, banu si majmiri prej gjembe të adhemi, të ujënë jo, qëtë dujës ti banu se kamat mele, kunu ahlase bujëtikum, fa washjeti Rasullahi të lësëratu sëlam, fa o gjemot, o mët, ijem, fa në moment të të fitme, kunu ahlase bujëtikum, banu zëtri të shpija çka më ka qenë po na shkamoim brenë natës timen atë ditë ne me nuk isha bete le më ngur ne kemi pa çetër më dal e ka për qëllim muhammed mustafa alayhi salatu wasalam tinë shpijat e juve edhe bënë mutela mulaazimin mulaazimin shpijë rimranda duke ka për qëllim me imu pargodsë me kanor muslimanë këto po ka për qëllim diçka tjetër hadisi muhammed mustafa sallallahu alaihi wasalam thot shumë keni kujdes që prej shpijave juve në shpijat e juve të kush të bani derë se trana të jip një edukatën e ju me dhomat e ju me familjet për mësë me dalë kastraveka më ru, për mësë me dalë dobet për mësë me dalë umet i dobet me dëpsit me qanta të bani burat mirë, prodoni gjemë të mirë prodoni vajza mëndërshme, prodoni të gra mëndërshme, prodoni umet të fort të cilin nuk e tu të, të kushi edhe ashtë i drejtë prej vetëve të ju e Budahud i transmetonë qëtë i nga se të e kunu fitnë a thonë Resulullah a.s. më të vërtet dhe të keni probleme më të vërtet dhe të jetër një fitnë të nërshme jë kunu lë më të të gjë u fija a kajru minë el gjeliz min a i që e shtrit kë i që të një vajt a i që e shtrit dhe të jetë maj dashur të zotës a i që e hule për të kështu dhe të këtë mundësit ma të voglëm e bo probleme pra qëkat pirata ma pak ban probleme Po t'ai gjasulën do të jetë më i dashur te Zoti gjaj në koh. Edhe ki ka mundësi të më të vogla me go probleme sa i shkan në koh. Po mirë çka bën ai në koh? Çka do të rrin këmbë kur kuj kurjon? Çesh ka bën vllazërin dashur? Mos fark ti çka mundet me go. Ora tonë në koh beni venzoka e shani jeli tukapoti, tonë ngoni ali son fit me xhir komuni. Tamam u biti. Ton fur du kri, fit ja u go, nuk duhet më shum. I intereson për shambull kush ka porcai? Tamam u kri. Allahu Jelle Jelle, u bashkë për që ke tawësit nuk i ka falë, i ka falë për që të nësën për të cilën nësën nuk e minat të jemë. El qai mu fiha, khayrun min el mashi, a i shkan kama shma i dashër të allahu sa a i shkan të hëtë, sa a i shkan të hëtë në dështëa, nësas të shku të joni me boni fitne. Nësë nësë ka dalë në rrugë me prit njonin të kalutja dhejnë i latë, shka ban shqetësime në popullë për çfarë kish ki kanë ato herë sa më rrezikshëm. Walmashi walmashi -wal خير خير من minel, من الساعي. Ai shka ai shka ashtu. Tuletohet as majdor se sh ai shka i tunga, se me siguri se ai shka mujtët me het, nkam me go fitme. Sen ja kanë lona ti shka toh. ashtu nga me kar, për një karton, për disa karton, 6 kartonë. Ës katastrof. Ës katastrof. Mos him jetash, në jetën moderne fitnes nuk është ka e telefoni për shembol e qka faxi, e telefaxi e kanalet, e lapsi, e ke këto janë katastrofë në zamanin ton na ku e më të jetu e nëha, e nëha, e nëha se te kunu fit në ka thonë rësullare sa të sëram më sigurit dhe vërtet një, një, një milion përqim se dhe kjeton probleme loj, loj instrumenti, loj, loj mjeti të filë njëriu e kamaru për hajru njëriu për dobi të njëriu ama qka me po Po njëri u pe përdojrë sëtë njëti në matë bukër për, për punën matë ligë qishë për shembo qishë a i njëti majtë bukër për punën matë ligë gota një gota me të cilët pijet uja Allah u gjëllë në gjëllë lujë freskët qka po pinë ta njërë dit a pinë alkon a pe përdojrë këtë një raket pra kushit ka për gota briski jo, për shka kri uaj briskja kriju me prej hajvanën prej të së lidhjemi Allahu në ka ka ndzusem vishë ati a shalal shkojnë njerëzit me prej darën me prej bukën shka pojnë me taj prej të njëri ba ku që i ka pa e briskja jo që i ka pa e briskja e shkojnë me ralë pra telefonit njerëzit kërë e kanë maru telefonin e kanë maru për përshvillim e përparim e progres e ekspedivitet në këtë bërë për ma shtëpë kundë më krimë e asënë para a kanë maru me asënë njënit telefonin më sa atëtë zive më forë alë, alë, selamu alaikum alë, selamu alaikum alë, selamu ala, ketë e ratë qëtërë, ratë qëtërë, ratë qëtërë në ra më mëshilë, apo, a u po ku që i tafë, e telefoni, apo unë edhe me qatë fjallën vërdija e lartë kam ri të më falin njerëzit, që kësa e si të jetojnë vërdijet të më. Njone e ka një fax, e a i këtëre e ka një fax, njëti ma bashkohorë për marvejeshje në bostë, njëti ma së faxit hala s'ka dalë ma modern, në dishtëka së dhja ka në dishtëka s'ka, krejësore faxin kushtë të në dishtëka ka për i pleqve, faxin nuk ka telefon burra, ju pleqët 30 din kejtë, Një dhe njësit këtë që se dhe për shkurti që këtë letërën temesh ka e kam për para pak se a qa që i mirë unë shkoj në Australie kam një shqoq shkoj është i në faks është i një gjimë zakike një dhët sekunda tasme sekunda dëllë kjo që shtu e i pi më në tepër edhe dëllë këtonë unë e se këra rështë i njës, në gjatë edhe a i në Australie që shtu e ka, shkrume, që ka që edash, lër, të shkryu me a gjëllë e dëm ki mëmësi me shkune Amerikë shë qëmëtanë me patë mëmës pital e jashlëll në faqësitë Bismillahirrahmanirrahim e lusë Allahumë jelë jelë jelë huë jelë shëllë që shëndetë në shëku që të imtëdaqër që përmërë sanë sante insha Allah me i zhëna Allahumë jelë jelë jelë sante dhe lprejë spitali wa akhru dha'wana alhamdu lillahi rabbil alamin edhe manë funë pëjlutë me Allahumë jelë jelë jelë rah e nëra i smut i faksin për 3 sekunda në Amerikë e le gjënë faktin tanë a mira kesh a? a mira kesh mira po a i qetri qatë mjetë qat mjet, e merë një letër e shkru zot, ju gjemot ta kini me dje se filonin, edhe filonin, edhe filonin që i kini në mesin e jun bani e shkat bani mos ju falli se shkut pasht e merë njërë një përneve e shumë bre mirë be Shumë be, kalzojnë, e vlerësuar çështës kjo është dy në dy njëra sa shpejt. Faleminderit, shumë faleminderit. A jani zgjëtuar ti fillonin ti sot më të flon? Po. Kush nuk ka vëllë që që selam që shpejt faxide? Jo faxifikat, ai kuçi ka fare. I ka që faxi këtu në kok. I ka që faxi këtu në shpirt i ka fare. Mjetët janë modernë, mjetët janë shumë dashura. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam, çelimi e ka për shiliet merrrë, që ka kallzu për që më e të pakafon. لا تكون الصاه حتى يكلم الناس شراك نعلمهم وعذبه صوتهم فسكالو بودي تاكي اميت دريسا نيرزيت نوك دت فولين ري بين الله نبه ارهنتو نكامجيك اد دريسا نيرزيت م فاميليه تا ناتا نوك دت ميرن باش نا فورمت كوكيدلا الله اكبر حديث محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تشني ميه كاترشينيت Kjo, këto dita gjemotin dërshëm, në jemi të i përjetu, në këto dita janë tonat, në jemi në mesin e këtive ditave. Shko të shpia mere telefonin, asaj dorës është ka janë gjithë me dorë, me e në kamë madgistave, kamës një një santimetr abdi, e shepë shumë mirëse, njëna on e gojës kamë u pëlqi për kamë në gjatë, njëna on e telit kamë u pëlqi për kamë u pëlqi për kamë në shmaj, që a e shka janë gjithë mira me dorë faktikisht, që këtë gjënësia prej këti gjësi dheri të të të të këti gjësë është me milimetra gjënë sa kama me telefonin këto e shafë shumë mirë se që ajo është ka e njëtë me bërti inë gjënë ripit në lanëve, kushtë të ripit në lanëve qëkojë të gjohë një parë në lanëve e toja kam gjësë është shumë e qarë për tëllën e telefonit bërë halë halë halë matërësit i hadithi Muhammed Mustafa s.a.s. që në har me që qëzën në pazar mirë me kali janëshin kam gjikit një tufe po ja kanë pasbohë dhe një qëtër sen e mirëshin për i shkopi një diplom e breveshin pak mirë të në ështëshin komës këtanë për më u bo ma shkorë të në tu hongër kam gjikit të i rashin ku valë fërk të gazdallartë të tonë du të mirëa dhe hajvanaj a du të mirëa ati ati du të mirëa se hajvan të në tu hongër kam gjikit e zbëllëshin këtë alë Dhe ka ka çemimi e 400 vjet roncado u bodi takë ahmetit derisa njerzit largu nuk folin, ndërë kamzik i dhe nrit në allanët. Ah u morr dashkanakon volë interesante. Hadis e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka lekon volë interesante. Edhe ka ka hadis, edhe një ditë jali ka tanena. Sa deri kur nuk kiametit, deri athare, kur e bodi takë ahmetit, deri ather kur njerzit do të folin në familje dera na permëk ku kit. Shka ma këtë kukit, ku folë kukit? Në përmesë kukit, ashtë një instrument së dhe ka e më një në bëjgjë. E dhe njërëzit në rëpë këto, edhe shkoda i me kërë në Bugarinë, shkonë, në Stambolë, shkonë, kamo së kapdojë a e me shku, e gruja për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Kërë të qitë në umrin? A, në umrin me la Jakupit. E pra, drejtë në kabila jenë sa mëllë tunga, jasën kjarë telefonën e ka, drejtë në kjarë me ma therë mu në umrin këto se po i piduna unë tunga. Këtë jetë në dy njo, mu mërë dhe është. Këtë jetë në dy njo, mu mërë dhe është. La të kohë dhe saatu hëttaja karabu zemën. Dhe në s'ka mu bërë dhita kja metit, dheri sa nuk a frotë koha. Dheri Nëse ka gulaki edhe kodra Ramalies, ç'sti ka dalë ka dalë sipas këtij adresë, do më afroan në më bodë zakë me të ja, gjë, ja, jo, jo, kështu, jo, jo po këtu jo. Ka shkuar me derën te Buk për tasm për 330 ditë, dit, ç'sti trejo te 2 minuta. Tamë, ka shkuar në Gjermani për me, me me ushtri, ka shkuar në Grad me ushtri 40 ditë nga, ç'sti me aeroplan tas 30 minuta me çerdhë vëtor e kështu me radh. Afrohet koha edhe afrohet vendi e koha ç'sti afrohet Kjo ka vendi mu afru për vendit Koha si shafrod koha Koha afrod sët jekunu E senetu ka joh Viti ka më ju dok Jonit për juve sa njoh Kë gjumar Gjumar ka më ju dok 30 cidra gjumar sa një dit Dë të thërë jonit për juve Shka besoda gjumar po Mala gjedë mu dëmë gjumar në falem Shumë shpejt bre O të jekunu joh E ljoh mu fihi kësa Dita do t'ju bëj sa lista hap, ashtu si jetën e juaj, nuk do të muni me kuptuar ç'i rreth ndërkohë deri tuttakoni me vdekjen. Inkëto dita, do të jetonin dita të provave, do të jetonin ditat ronda ka thënë Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fazali Resulullah, ma ta'muruna. Inkëto dita ronda shkape nga ormon, çka bëj? Çi sillemi këto dita. Sa men kanahu ibl, felyalha bi iblih. Kush ka devën këto dita? مش قوت الدنيا تبعت هتقي بفرطلي فومن كان له ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه كشكا هون ما فيكم بيشبهته فواما كان له والقائم خير من الماشي كديتا يعني ما اندارشوا على الشيكيم رضيت فيا رسول فليارب بغنمه حيث القصر ka me të shkoje me këzën të veta, a gje ku bjenë bike e shivit, dhe me thonë nojë të bjeshkave, me pike si dojë e binin e vetë me kur të lisë. Kush ka duqen në të putën në duqenin e vetë, kush ka malë, kush ka arë në të hien arën e vetë, kush ka bereqet në të mirët në bereqetin e vetë, se për ndrishe e ka për fundume në hadisë qëtër, ka thonë, laja menul insanu gjelitehu. Sa ka me qenë vështirja Rasul Allah në të dita Sa këta e banë Transmëtërjë në Mesaudi Ka thënë A i prej juve I sili hule në mej A i prej juve i sili hule në duqan A i prej juve i sili hule në hotel A i prej juve i sili hule në aeroport A i prej juve i sili hule në aeroplan A i sili pi juve i sili hule në mej Në rrugë në duqan të shpia në meslis Laje me në gjelise hu. Nuk ka shimbrojtë i pra ati që ka të bëma abet me ta. Nuk e jetë patë me ka jetë u full. Nuk ka besë në atë njeri me zmetë me, me katë u bisedu. Faktikisht, nuk gëzën me aqen zemrë. Nuk gëzën me a thonë të drejten. Se të drejten e këti e manipulon e në qëtërin venë. Që ka të fuj shtimë këtë dhomë, a në dhomë në qëtë nuk thotë në faë qeta pofton ai ska don me ton ai faktikisht na kohën e vështirësinave na kohën e problemeve do të shndrotem me ti jam nasi se tdhijul amanat amanatet kan muhum thtektelif al ara kan mendru mendimet shum yuajab al mar'u bi ra'i dokoj mendimin mendimin ala ka me dashum edhe me ideal mendimit la zot I, e ban muhabetin që dhom, në dhomën çetër kur dale, aty nuk i thash çka i ke thonti. I thash çka ka ai çe vetmi thon. Do thot, do të jetë asnjëherë më i mundur, do të përdorë çaf si metoda me të cilat ti e bash me mad dashmin, nuk do të merre më pas komunikim me mad dashmin. Do një një të jesh të djeg, mierzë, pse dëvaja për ka muhabet. Ti shmieu hi nër me ta ku. Kësi dita ka thon do jetoni oh me ti jam ka thon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam do t'i jesë djegë njërjur, do t'a leve trunin shumë, këti dhe dive që i po kanë mua abet, që kamë një bo, që ish me i bo dhe qa veç, që ish mësë me ilon bashkë, për këtë do t'i investohet shumë, për këta do t'jipën dinar shumë, për këta do t'jipën thola, për këta do t'formojnë in institutë, për këtë do t'ket kët shkola, që ish mësë me i bo dhe qa veç, e gjipëti edhe libia me që shë bë, vëta arabe e, e tërqia me qenë vlazër, së mundën me qenë vlazër, në qenë e shë du të metu, zë banë me qenë vlazëni, si pas mendimit dikuj, nuk banë me qenë, që ka ka turki zë bashku me pakistanizin, nuk kanë kur gjonë përbashkët, njoni, njoni e ka gjonë pishtu, njoni e ka gjonë turke, njoni i fel urdu, që të i fel përzën, njoni i fel të vizhtën, që të arabishtën, e shka ka me në Uria marreot, uria am shiftaru nu nu fions ga am shka kamurai, lindorezia i sotam la ite hala je, u ni fozot, ai indorezia sot tohan, ai turci sot tanine, ai chetre sot den la gutle, ani oni sot got, oni sot zot, oni sot Allah, oni sot bot, e pa de sha la chavest pro. La chavest giu, la chavest, e la yeta la chavest. Ka ka reu kio? Tem fai scapitu, prei fai arvam ce tu ko arvam prej kësaj, prej qëtime mendimeve, prej qëtime kokave, kemi ardhë që tu ku kemi ardhë. A na ku kemi ardhë, im njëri a i shka se di ku kemi ardhë. Im njëri a i musliman, shka se di shfar jetë e jemi tukalu. Im njëri a i musliman, shka nuk e di se qish ka qenë edhe qish asëmë, një prej vlazim o gjallarë në konak, misafiri shtetë, une e seki një mua abet, edhe une për e seki një mën tati një, pra unë nuk e fashat, a i Të të këndësëm kënësër njërëzit që ka s'janë muslimen me mushtarët e islamit. Në kohën e kam fjallëm për shtetin Osman. E kam fjallëm për shtetin Osman, në dajtë të cilit populata momentalisë a shumalejzike, përshka këtë nuk e njofin shtetin Osman njërës të tunë. Këtë shka kanë bim, nashka kemi bishti, interesant kemi dalë dhe gjëm edhe jetën tonë të edin mirë, e në të domi se i kimi 500 të pleqë, e kërë përfolim, përfolim dhe me, sukur kërë kërë kërë kërë kërë kërë jetu në, edhe më bashkë më drejtë, unë e kërë foli përse sultanë Suleiman kanunin, foli sukur kërë kërë kamikojnë gjallë ati, që është të, të njerës dhe shtijim, kërë foli për sultanë moratin e parë, sukur me përsholë në s'kërë ati s'ka bo, unë për të pregojë si pasati hodjës që shka qenë e ushtari ati të i kshira a ka bo a të ka bo e re kshira për të kanë dhe unë kur kam qenë ushtari diku i shfare kam qenë kanë thoni jo muslimanët jo na, jo muslimanët kanë thonë në mramje hishin ushtria osmonën vlesht mirshin rush mas i dilshin për i vleshtit hishmi nana përhardhia i mirshmi parat a keqa mirë Thuni marabura keq, shtetje Osmani keq, akon, thuni keq. Thuni keq? Unë kërë jam kërështarë shtarë e tënë, me manevrën, të të nga ka po, kemë në venat, se dham desit, me kryshka dhora, ma e tëjo, nënë ditë guzka mojë, nënë ditë rrushin e banosët e kam shkrimë me, me tërbitë. Shvardinari, shvardinari shvardëbëllokit, bajë satë lujsh me shokë. A njëra keq? Keq, apo? A po? E kush mirë pra kush kesh A qaj shka qa e merë molën Prej vijes të të të në me banë u njën vesh Edhe zabiti i thot dhe me molën për një e molën prej vijes ujt I thot të në tanësht e jam mund Zabitit këtë të të kërë e ke morë U një shkon të e bajt të përsh Këtë e jam e me ve ka Denimi i otash Gjash dhe dit i burdhësën Për shka këse molën e ke mon vitujt Apo këtë e që të përsh Tha, a ju i të përës po ka tequë, nuk thamore ti. Tha vëja mund, shtetit të li jo në lipibuk, jo më në gjatë tequë, aja huja. Nuk në hezhin të përën të para, si të hama, që ka mërë hui. Amira keqë, gjëmatin dërshëm, në islamë s'ka keqë, në pa në tonë në të zilin jemi, në nuk ka keqë, kur ka keqë, ku ka keqë, jashtë ta islamit ka keqë, jashtë ta revolore dhe kuranore ka keqë, jashtë ta së s.a.s. ka këqë ama në sunë Quran edhe në sunnet nuk ka këqë fjalë të kriusit sistemi, programi Allah edhe programi Muhammad Mustafa s.a.s. nuk ka i këqë jale jore në Vropa imi njësë më shku me të në Intercity a është e vërtet e vërteta a ke në i në kënë kort më shku në Vropa e vërteta në Vropa a ka në nëmë Nuk ka none Evrop. Kur si doë digusa gregjisë tinë lira, oni se i menjëbona. Me ta gregjisë, na sjellën aty ah, si për bëti pun jamë edhe me ta gregjisë, ka none. Ku ne ata jemi atje. Atë tash çfarë folim dhe jamë zgregjisë nitë. Po të kës, a ka none Evrop? Përgjigjja ajo. A ka në Evrop? Po. Përgjigjja ajo. Në jo, bakallo. Përgjigjja ajo. A ka bab këtu? Hala ka. A ka bab në muslimani? Halo ka, nona ka ala tona. Po. A pergjelo me na helan rafilet tona. A pergjelo gjyshja ala. A përçar ti një banë men helan që zaman edhe baban e plot. Po. Kis halata jamë me fol bile. A ku bash tela mirë çsti. Ata djeku nuk vizitohet 20 vjet kur, ashtu ku përçapohet për disa vaje. E bu po, ku kush koim pra. Nit ku ara por për gripi. Ala që më shkuat atë ditë darkë ka zonë ju ative se këtu dhët në no, ka zonë ju ative këtu dhët në no, ju keni puna gjë, ju jeni ma ju jeni mrapa ju Allah dhëtën se keni po ju Allah dhëtën se keni po ju Allah nuk e dini shka të më thonë me jetu në borë pa thund në borë pa kufin nuk e kini Allah evropian Allah së dini shka të më thonë me jetu me një zëmër me hi mrejnë anjoni për nejë me një zëmër e në të të të shkrujnë Allah në dhejma në të zhë shkruën Muhammed, këta ato, ato njëzë halat se kanë mësu, këta ato njëzë halat se kanë mësu, ato shka matën, e dhejnë ma shumë se nonën, halat kanë më mësu shumë për neve, ato shka qenin, e dhejnë ma shumë se babën, janë ma thë bura, e po sëmë të e kuptojnë dhe hoqë pra kërë kërë kërë qëllimin, a vëllë të shmëna në thjeshtu e dhe patë, mëna, sa gjemi Njoni për dit të abe ka një bërëvnis në aksham Pjative katërgjemve Njoni t'i blen një kile banona për dit Babus edhe lonus të shpija Këtët dike Di Njoni kërë dveni Këtët di shumë to Këtëri kërë dveni në aksham A pi puni thasi di I bet di konzerva Me veti ndor njëm -njëm. Konserva, një am një Di konzerva Të muja ka një kilogram Njonën i aqen qenit Njonën mosës qeni vjeni i pika shpina këtë e limon, mosan prehem e gjithë ditën e një të në kërën drejtë të qeni të rrët bërën e fletë edhe maron një banjo ku baba dhe nona s'kan drejta me i për shkak se qeni duk mu la edhe blen shampon glëm e pipazari, bin shampon të nolave bin shampon pjeshkave me la qeni dhe mosen që shtu njën e kalon, di e kalon jetën edhe di që shtu a dhe shtu, cëll janë ma mirë për të tibët Atë babës e ozmanës janë më të mirë, atë qenit e ozmanësës. Babës e ozmanës, a jeni me më ajo? E atë qenit e ozmanës, në vërës s'ka asë një atë babës e ozmanës, të jenë qenit e ozmanës, a gjepë shkojnë në përrim të. Këtu. këtu përrim, a po këtu i mirë jemi na. Në jemi mirë të, veç me një punës jemi mirë. Me do punës jemi mirë. Që atë është ka na kanë treguner, që atë punë që i pë që të punë që i po ndodhin pokull, që të fjallë të mëshafta, që të firkusë lëkët të filet, i kam morë unë parasish, me i thonë vlavit të më shpile, për vlavin të më qëtë të diska shka i shqetson, të ditë me zvetë i shpirtnisht. Kjo sa mirë, këta në dukë me harun i harë për gjithë molë. Këta kjo sa mirë. Qaj kërë i gurve, edhe qaj kërë i gjeremibë e vlavit të më të ndërshëm. Qaj kërë i valit i i të një ka qarkon unë këtë popël me aprujë qëremi dhe vjoni shpijen me mlu pisheri, kejtë katuni bashkë që të kërës që ka e kanë pru gurt për e rekës që të kërës që ka e kanë pru zollin për e rekës që të që ka e kanë pru gurt e bunorit njërin për një ditë me nukë bunar dhe ratë ato dhët me kësin popël bashkë të nëzbashtën popëli ato dhët me kësin popël Qikjo, a, a janë shtim popël a së janë mo no? a janë shtim Ato duhet me zimë popull, e në kështë duhet mu hekti popullit, në rollat me sdiletlave duhet mu hekti popullit, se populli ka njëzmu e vërëpizu, Evropa i ka 618 milion banor të brëndë. Borizbeka të niserë, a ka le më sport pak hoxas në disportin e maja fut kërë arqështu dizë, Borizbeka të niserë i madhë dhëtë nërgja i pari diti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Martina Navratilova të njësërë ka e njërë Amerikone Gabriela Sabatini të njësërë ke moret e Argentine ka shtofon Jasushi Akashi pa i slunë të njësë maraj Agasi, Agasi të njësërë i malë dëpënor gazetare i mikrofonit 169 milion dolarë në kazë 169 milion dolarë në kazë në kontonimur të api 500.000 mark një loj Dio orë Për dio orë 500.000 mark Ma i këtë tajson Bokseri ma i një orë në dojnë në kohë në ton 28.000 dolar një loj Në atë sekunda A ka fitur dikush ma hëzni që ka shpare në këtë dhynjoh Për në atë sekunda ti selak Si une, pëshki selak Për në atë sekunda A dhime nga du sa fitur në pi Për në atë sekunda zhe unë ka zhu për naëve dhe të shka ki qitë me kdani jo për naëve sekunda për naëve sekunda njënët të të të të të të të të milion dhelar dhe rësa nuk ish musliman rëzilhane rëzilhane rëzilhane dhënime, dhe dhe, drog, burg që është të lidit të liditve me në musliman a një uftuën burg a njështë që që së ka rëndale pat tjetër këto bismillahirrahmanirrahim është hëdu qështi qështi momentalisht a ik nashun. Ik nashun. Mir, pa, i, I knashen a jo i knashen i knashen e mirë pa a i bërën vek a i flokëbardhë a i flokëbardhë gjerman dhe a zëtari mikrofonin dhërë a jen i knashen me jetën 9 10 dhe gliklish 9 i shabë ka në glik qëko e babo se lakit tërë me a dhërën qënëmarë në gjatë gojën rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr i knoxën, i knoxën i shashtisën për i qefit po ala ka ma interesant heqëllove jam heq, heqës me në vjerë gjepat me gjithë ostarja shkoj që pë gjepi 3.000 mark, 4.000 mark i ka mi ronë, bërgj i, i ka mi ronë këshet bre mazdorke këshet për sëkoki ashgati me të busësëh për para për shkak se imani ati i ka thonë nuk duhet me më mërëzit dhe sa e si obja lot se e sel zoti edhe një meselë ني ناس تجي للمقوم انا اصل زوتي يبينون يكنصر يبو ساش بيرا نوكي بو ساش اتيريط نوكي دل. نوكي بو ساش ان تيريفسيني pse si bu sash athu al kaafir al mu'min yaakul bima in wahid wal kaafir yaakul bsab'at ya ma muslimon ya harmani zour chafir mishtak fa rasul allah sallallahu alaihi wasallam muslimon ya harmani zour chafir mishtak nukidel nukidel A, a, a, a, a, a, a shga për njoni për ju e me vet a më nëjëspedon për qishaj me shtatë zor operaci doktori kër t'i ban edhe mëslimonin për banë operacion për jashaj zor e qafirin njajt për shembo unë jam bërë operacion të fatin dhimotën zor edhe e abon dhimotën zor mëse kontra mëjë të naj njajt. zor si të ti si da ti ku e në të shtatë zor si të athoje Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam se qafiri anë me shtatë zorë, nuk e ka kuptimin se ajë, këtu mbarë ka shtatë herë ma shumë zorë se ti. Po onë për ciegojë qishë mujtë është i me zbulu se ajë ka shtatë zorë. Adi shka të bëjshë? Bane në një qafirë dost. Bane shokë njo. E di që pot lejonë së kakë si shokë, dë njana për tërë shka i mirëveqë. Edhe që janë i gajbicë rrushë. Adi e shtashtë e që e një gajbitë rrështë? Dhe ratë, që e këjë shorë, që e një gajbitë rrështë? Tama. Edhe kalvejti, se nëse prajma, e kini jetë me jaqunë një gajbitë rrështë një gjeprit. A ma kaldojmë barëzë? Qëra? Që kemë punë bane me, pun me një muslima, pra. edhe që kemë punë bane me një shkasan muslima? Bëma një një gajbitë rrështë praj. Të onëte. Edhe kaldojmë të shpia, që mëske është në, që pi që është të përëmëtëj, pi shtë të përëmëtë, kejtë mëslimantë janë qushtojone, shemëllë të marvetën, kejtë mëslimantë janë qushtojone, shko qëja atini gajbisrush, edhe kalzëj se në e sërë atin qetrit përdu me aqru një, jo. thui shtatë gajbe, kam një e shtatë vetëve si pili avdaktisë, shtatë herë mëronet se të shtatë atati, hon, I venqubi, ati i hanë vetë, i venë qudi përdu me a A, a i halë me shtatë zorë, nuk halë me nja, a i me shtatë zorë halë. Kërëse muslimorin mi thonë vëllë aqe, në niftu, që do qerë përja, pa të të vërë, që të bëmë më i aqe dhe ati, hën i aqe në bashtë. Ki se dhese të shtatë ki banë në hongër, ki e dhese një banë në hongër, ki bëna edhe shombila. Pak një kashore, këtë silfi qafirit e kanë të musliman vetëm culltë. Ama të gjamia kërë i qojnë na Se, njeri ku të rritë të gjëmot në fillim, në fillim kuri ka qëtën e 5-6 vetë a shumë rëzikë shumë e ka cilsin e rukit ulemot kanë zonë i hip një cilsin uki shkaj e cilsin cilsin e vati tegër a ke një njërë e cullë të na unë e dhe i pijamie me muka që e me ongërë buk po të jak e ongërë buk kam ongër për kam ongër hopë baba pi pazari sa për e në sefra e nojnë bukën e dhe atish pë Edhe më afati. Ai se disa farda dinome. Ku dëshëkej gjithëhan, duke vaj 2 vjet më. Funde ka sifatet e ukitin fillim. Kur dhinjeta hoja, hoja i kaulzoni ato 3. 3 ardite. U bites kamon nga më shumë. Kaç jemi turrlum, 3 ar ka pat. E edukojm, e mësojm, e vojm, boim, e voj njëri ja heqni sifatet e a si huja, ja lën vetat. Edhe stufit pravote mbi lëdersin sot. Hoja ndje mi fillon sifatin e ukitin ti ja hek. Kush ja hek sifatin e ukitative? Kështë e prifti vëta uke Kështë kështë ja e kështë i pati kë, në uke Omre li të tatëko, omre Mësë e në qizëa këta Nene Në e bëhët mërët së parit mundëm Të anë tonë me njotë që shash Në e bëhët Allah u gjëmë Në zhëlenu të mundën Që fa anë tonë të aspegojnë bashkë burimisht që shash ajo Nëse kusnakohet me ku tuka leharë, çis kusnakohet me ku tuti, sheh, Allahu Jellaluhu ve Jellaluhu, na dof mund leve, çdo ibadet, çdo ibadet që ta bëjmë, ne ta bëjmë mirë e dëbojmë ai që çdo mësbramë ai bën kabull inshallah. Ato djemë që janë dorëvet, Allahu Jellaluhu ve Jellaluhu, oto më jep fund tavat aje, mafa zeiban inshallah. Ne lutemi Allahu Jellaluhu, përkë ditë xumë, sot, që ne muslimanët vetë ndrej, kanë ndilli, sheha kanë fal xumë që i kabull inshallah. Ato ka premendin në shka se ka në fali Inshallah ishtë tonë gjëmës Në stodë Allahu Jelle Jelal Javë banë kabullë me së promi Së mu të të shëronë kejt Spitalit dalin prej spitali kejt Prej burgu kejt Allahu Jelle Jelaluhu Vë Jelle Shani urinin Mëhafaza Mëmbron prej të këshiave të sajdote Edhe neve zbashku prej fitmeve të cilët Janë para në imru që nimi e 400 Zoti Jelle Jelaluhu Vë Jelle Shani u gjithme neve dhe grave Dhe qikave, plakave